Alhamdulillahi rabbil alameen Alhamdulillahi allathe ja'la adle mizana li ibadihih yihkumuna bihi fi umori kulliha Wa shhedu an la ilaha illa Allah wa ahdahu la shariqa lha Wa shhedu anna nabiyyena muhammadan abduhu wa rasooluh imamul adilin wa khayrul murshidin ila sirati mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Jiffa alandarim edhe alabdarim edhe alabdarim edhe ala allahum subhanahu wa ta'ala izzotini jithsis i cili e beri dretësi në peshore të mjërësis për robrit e ti, që ata të gjykojnë me dretësi në të gjitha që është jetë. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të merituar me të drejtë preveç Allahut, a jeshti vetëmi adhuruar nuk aur takë, dëshmoj se Muhamedi është të robë dhe i dërguar i ti, prisi i të njerëzve të drejtë, dhe u dhëzuesi mëj mirë në rrugën e dretë, ozët fale bekohe dhe më shiroja të familjen e ti, shokët e ti, dhe gjithë pasuesi të ti besnik, dhe i rinë në ditë në gjukimit. Të në ruar shikues, në mision në sotëm, me lejnë dhe vullnetin Allahut s'pana o t'ala, do të flasim për një virtyt shumë të lartë, Mbi bazën e të cilit Allahu subhanahu wa taala krijoi këtë tokën. Dhe, dhe do të flasim pikërisht për drejtësinë. Allahu subhanahu wa taala është i drejtë dhe urdhron për drejtësi. Toth-Zoti i lartmadhëruar, inna Allaha ya'muru ja bil-'adl. Me të vërtetë Allahu urdhron për drejtësi. Mbi bazën e drejtësisë krijoi këtë tokën. Fot Zoti i Lartmadhruar, la "Wa samaa rafa'aha rafa'aha wada'a al-mizan ala tatghaw fi al-mizan wa qimul wazna bil-qisti wala tukhsirul mizan." Që qielli e ka ngritur lart dhe ai vendosi barazpeshën me qëllim që të mos e tejkaloni barazpeshën. Përmbajuni peshorës me pan si dhe mos cenoni, mos e cenoni pesharën i dërguar i Allah të sëllallahu alaihu sëllem ishte njëri u mëjë drejt. Shokët e ti, i dhanë ati besëm për drejtësi, e pa dushim, sahabët janë njërzit më të drejt pasë profetve. Dhe muslimani urdhërojt që tjetë njëri i drejt. Muslimanit nuk i lejojt të aprish e kulibrin e drejtësis, prasin shkak, të mos e pengoj nga dretësia as dëshuria e as urejtja. Ate nuk mund të dhevjoj nga dretësia as farefisnia dhe as interesat e ngushta personale. Allahus pano taala thot felatet të bjur hava në ta adilu dhe mos shkoni pas dëshirave tuaja e tishmange një dretësis. Kjo, sepse dëshirat vitjakë uni njeriu t e verbon njeriu dhe arri deri atje sa ti përmbysën standardet e vërtetata të duket e gabuar dhe e gabuar e vërtet ose e njeh të vërtetën por nuk e zbaton atë e braktisat për shkak të egos vet. Shkalla më lart e lartë e drejtësisë është tauhidi, njohësimi i Allahut subhanahu wa ta'ala në aburim. Nuk është për dretësis që njëri u t'i këthej e shpinë në kryuesit dhe frunizuesit, Allahu të lartë madhruar dhe të adhuroj të tjerë përveç Allahu të subhana ota ala. Nuk është për dretësis që a i të braktis adhurimin Allahu të subhana ota ala dhe të adhuroj kryesat e tjera të dopta, që nuk bëjn dobi dhe nuk i silin dëm veteve të tyre e jo ma të tjerëve. Pra ndaj, të uhidi njësimi Allahut së fanë o tala ta në, në adhurim është për shkallë dhe shkallë mëj lartë e dretësis. Ndërsa për dretësia mëj madhe është shirkë. Allahut së fanë o tala ta në kuranin famë lartë thotë, U e dhkale lukman në libnihi, u e hua ja idhuh, Ja bunej, la tu shirkë billah, inë në shirkë e lëdhun më në adhimë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 ai që adhurojnë Allahun subhanehu ve teala një të vetëm pa i shoqëruar atë shok ka arritur shkallën më të lartë të drejtësisë ndërsa ai që ia dedikon adhurimin dhe kujtimin për veç Allahut subhanehu ve teala ka bër padritësi më të madhe në tokën e Allahut subhanehu ve teala prisi i drejtë do të jetë në hijen e arshit të Allahut subhanehu ve teala në, në ditën e Kiametit dhe këtë Ky e fitoj për shkak se zbatoj dretësin e Allahut s'pana o talën, ligjën e Allahut s'pana o talën në tokë. Njerëzit e shijuan dretësin e ti, ata jetuan në njën e kësaj dretësie. I drguar e Allahut sënë Allahu aleyhu sëllëm thot, vërtet njerëzit e drejt do të shpërblehen të këllahu. Ata do t'jinë të vendosur në bimimbera në të djathë rrahmanit dhe të dua duart e t'ja në të djathëa, janë ata të cilët gjukohin me dretë ata që mbajnë dretësi në familjet e tyre dhe u dhejshin me dretësi. Njëriju du tjeti dret edhe me veten e ti si duke penguar atë nga gjunahet. Të cilat e qojnë dretëshkaterimit të pashmangshëm, më katarët u bëjnë shumë pa dretësive të vetë të tyre, kush doqështë përfil obligimet e Allahut dhe bje në harame këj i ka berë padrëtësit ma dhe vetës të ti. Nga në tjetër, i padrënda i vetës, është edhe a i i cili e në bingarkon vetën, qoft edhe me adhurimet, duke dëmtuar qoft edhe me adhurimet. E vepratë mira. I drëguaj Allah, sallallahu aleyhu sallam, thotë, je pi hakun zotit tëndë, je pi hakun vetës tëndë, familjes tëndë, komëshiju tëndë, gjdo kujt, je pi hakun e vetë. Një aspekt mjaft të mjaft rëndësishëm i drejtësisë është drejtësia ndaj familjarëve. Drejtësia ndaj prindërve fëmijëve, bashkortës. Duke u përpjekur që të sigurosh atyre të mira materiale dhe shpirtërore. Pasto po të mbash drejtësi ndërmjet fëmijëve tu, duke i trajtuar ata në mënyrë të barabartë, qoftë edhe me dhurata apo për kujdesje prindërore. Të mos i hapësh përpara si njërit e të neglizhosh tjetrin. Padredësia shkakton stres, ankth, mrzitje dhe dëshpërim, mbjell urite dhe ziliën në zemrat e fëmijëve për njëri-tjetrin. Një shok i Profetit, Ali (sallallahu alaihi wasallam), Beširi i jep djalit të tij, Nu'manit, një dhuratë të veçantë. Edhe ndërsa bashortja e tij Amra refuzoi këtë, nuk pranoi të dëshmonte ajo tha, duke shpreur pak nëjësinë në saj, unë nuk dëshmoj, tha, deri sa, ti jetë profeti sërëllahu a reju o sërëm që ta pranoj këta, se ti keve pruar drejt. Dhe vërtec, kur beshiri shkoj të kë profeti sërëllahu a reju o sërëm dhe i kërkoj që të ishte dëshmitar për këta, profeti sërëllahu a reju o sërëm nuk e pranoj. E refuzoj duke thënë, friksoj unë i allaut dhe mbani dritësi ndërmit fëmive të uaj. Kër këthehet në shtëpi, beshiri i amer duratën djalit vetë në manit atë që i kështë e dhuruar. Dhe u pendua të këllau së pano të ala dhe gjdo kujt ishte i vendoso që gjdo kujt pre fëmive të jepte hakun, hakun e vetë. Të jeshi drejtë në mardërin me njerëzit, do thot të regoesh modest e të pranosh këshillat e tyre, Të dëshirojsh për ta atë që ka dëshirojnë për vete, e të uresh për ta atë që ka urem për vete. Ti ndihmojsh me ajsa ke mundësi, e si do mos kura ta kanë nevoj, të mos i braktisësh e ti lesh shënë balt, të mos i traftosh, të mos të që nësh as pak, nderin, pasurin, jetën e tyre, i dërguar e Allahut së në lau a.s në haqgjë e lam të mirës, ka than, pasuria, nderi dhe gjaku juaj, janë të shenta, si kurse është i shenjën këvënd, kë vend. muaj, dhe kjo ditë, vetë fjalë për ditën Arafati, në muaj, në muaj në Haji, në e arafatit, në muajnë e haqgjit, në vëndin e shenjën, dëshmja e rem, është një loj pa drejtsie, kjo i dëmton shumë njërzit e drejtë, prej sajë përfitojnë vëtëm zlumë qarët. I dërguarja laud, sëllallahu aleju o sëllem ka thënë, gjunahet e më dha janë, shirkë, gjunahu me i mafë, i dhytaria pra. Mosë respektimi i prinderve, dhe tha edhe dëshmia e remë, edhe për sëriti disa erë, dhe dëshmia e remë, dhe dëshmia e remë, ajë shumë e për sëriti saj që shokë të ti, Alehi salatu u salam, u erdi keqë, tha, ah, si kur të pushon të. Salallahu aleyhi wa sallam. Dretësia kërkohë edhe në mardënje trektare. Që këtë dhe thotë të mbash dretësi në masë dhe në, në peshë. Të mosja edhe shklientit, sepse të shikon Allah së fa na o tala. Ta Gjdo kuj t'ja pësh haku në vetë. Zotë i lartë madhruar, thotë, wej lullin më tafifin. El ledhina i dhe këtalu ale nasi jes të u funë u idha ka aluhum a uazdenuhum ju kësirun, alaj o dhun në ulajke enne hum me bërëthun, li jomin a dhëjim. Mirë ata që masin e peshojnë mangën duke vangrën hakun njerëzve, kër ata kanë për të marrë nga njerëzit të drejten e tyre, e kërkojnë ata të plot, por kër kam për të dhënë të tjerve, nuk uajapin hakun, por i hanë në peshë. A nuk me ndojnë ata për ditën e rinjalljes, kër të japim të tjernë, të dalim për Allahus panotar për të dhenë logarit, në një ditë të madhe. Njerëzit duhet të mbajnë dretësi në zdo kodhe në zdo gjëndje, në gjëndje gëzimi dhe hiderimi. Përgjithësisht njerëzit në qastet e gëzimit të regojnë të drejtë, por janë të pak të ta që qëndrojnë në kufit e dretësis kur janë të zemruar. Kjo sepse nuk e përmbajnë vetën dhe umbi në kontrolin, uretja dhe zëmërimi nuk duhet të pëngojnë njëriun nga dretësia dhe nuk duhet të ashtu në pa dretësi. Madi muslimani duhet jetë i dretë edhe ma armi shteti. Ja si në mësona Allahus, fa në otale në Kurani në Famillartë. La, wala i e gjrimenne kum shënë anu kaumin alla ta adilu. Mosi ushtu juve uretja nda një populli që të bëni pa dretësi. I adilu huve akrabulit tekua. Në bani dretësi, sepse kjo është më afër devotshmërisë. Njëriu duhet të jetë i drejtë me të gjitha krijesat e Zotit, madje edhe me kafshët. Një ditë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam hyri në një kopsht të njëriit prej ansarve të Medinasve. Kur përballet me deven me, ne, me në atë kopsht, filon të një me deven natë kopsht, Bevia fillon të nxjerr një z rënqethës dhe po i pikoni në lotë nga sëtë. Sikur t'i fliste të dërguar të Allahut sëllallahu alaihu sëllim, për profetit i vjen shpallë e hynë ore. Pastaj thëret i dërguar të Allahut sëllallahu alaihu sëllim, kushe ka këtë deve, qohet pronari dëves, dhe thotë po, unë o i dërguar të Allahut, një prej nësarve. Unë e kam këte o i dërguar të Allahut, i thotë profetit sëllallahu alaihu sëllim. A nuk i friksojshë Allahut së panë ota al A nuk e shikon se në çfarë gjendje e ke katandisur këtë kafsh, të cilën Allahu ta nshroi ti? Deveja muanqua se ti e mundon shumë dhe e le të uritur. Ka njerëz që i mlerësojnë të vegjlit dhe nuk u japin hakun atyre, të tregojnë krijt pa vëmendshëm ndaj ndjenjave dhe emocioneve të tyre. Ë ndërsa dërguari Allahu sallallahu alejhi wasallam i respektonte të, të vegjlit dhe merte për bazë gjukimet të tyre. Sejdi, sejdi, sejdi, sejdi, më falin, sejdi, radi Allahu anhu, nga tregon, se të drguar Allah, të Allahu të sërëllahu aleyhu sëllëm, i kanë s'jel një enë me qumështë, pre së cilës a i piju. Në të djath të profetit sërëllahu aleyhu sëllëm, ishte një djallosh, më i vogli në të kuvendim në të vendjilisë ndërsa tjërë të ishë më të mëshuar. Por, prej traditës, profetit së rësëmë është se niset shërbimi nga e djafa. Dhe i dërguar e Allahut së rëllavu a.shtëm do në të të realizon të këtë. Por, pa i prej kur ndjenjat e më të mëshuarve. Përëndaja i, a.s. i merë lej, dialoshit dhe thotë, o dialosh, a me lejon që t'u apë më të mëshuarve? Ndërsa dialoshit ja këthenë, Jo i dërguari i Allahut, është nder të për mua që të pid direkt pas teje. Ne profeti sallallahu alaihi wasallam i dha dialoshit të pinte. Në këtë hadith ne kuptojmë se dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i dha të drejtën dialoshit të shfaq mendimin e tij dhe pasi që e shfaqë mendimin e tij e respektoi e respektoi atë. Kjo është drejtësia e shumë kërkuar. Kjo është ajo drejtësi e cila sa mungon shumë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 Shteti i pa drejt jeton për një moment, ndërsa shteti i drejt jeton dherë në kja me, ndërsa të përmbystet bota. Nëndërsa i bëntej mi Allah o më sheroft ka thënë, shteti që i përmbahet drejtsis do t'jetoj gjatë, edhe nëse u dhijqet nga jo besimtarët. Nëndërsa i, i cili është shteti i pa drejt, është i destinuar të shkaterohet edhe nëse u dhijqet nga besimtarët. Shteti i të drejtës, Çdo kujt i jep hakun e vet. Ndërsa ai mizor është peng i korrupsionit, njeriu nuk i jepet haku i vet, në të fiton më i forti më drehdaraku. Në shtetin e të drejtës ka qetësi, siguri e stabilitet. Ai garanton të gjitha të drejtat e lirit e njeriu, dhe veçanërisht lirinë e të drejtën e sënd vetare, që është një dritë e natyrshme e lindur bashkë me njeriu. Ndërsa në shtetin mizor që drejt shpërfillet. Çdo kush që dëshiron të praktikoj fen në një shtet mizor, ai do të ndihet i diskriminuar dhe në presionin e vazhduesh, në presion të vazhdueshëm. Kështu për shembull tek ne në Shqipëri. Kërkesa e besimtarëve për të futur lëndën fetare, un po, po ja 2-3 shembull, por shembuj ka sa dësh. Kërkesa e besimtarve për të futur lëndën fetare në shkolla publike ka rënë në vejsh të shurdët, vazhdimisht, edhe pse thamë liria fetare e sankcionuar me kushtetut është liria bazë e natyrshme, femelore. Po ku zbatoat, apo zbatoat, a realizohet në gjithë tjë. Tjetër, gjithashtu, tek ne, studentët, punëtorët, në nëpunësit, privojnë vazhdimisht nga e drejta e tyre për të, e drejta e tyre e legjitime për të pasur gjuman në ditë pushimi. Që dhe muslimanët të kendë ditë në tyre të pushimit të festës si kurse të tjertë u është mundësuar të tjerve të pushonjë në festat e tyre. Po të pakëtën nuk e kanë saktuar ditë pushim, po të pakëtën të jepet lej për të falur namazin e gjumaz. Shumë prej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 Dhe pra kjo është realiteti unë i hidhur. Në kohën ton është bërë realitet ajo që ka pralejmuar profeti sallallahu aleyhu sallem para 1400 e ca vitesh, kur ka thënë aji për kone fundit para kja mejtë aji që du të kapet pas fesë vetë, e si aji që mba më prushë në dorë. Ka që vështirë. Japëse është të kërkuar drethësia në shëqëri kjo sepse kjo sepse i siguron njeriu t prej edhe qetësi shpirtërore jo vetëm në këtë botë, por edhe në botën tjetër. Ndalim me kaq në pjesën e parë të këtij misioni për të vazhduar inshallahutaala me lendën e vullnetin e Allahut subhanet al në pjesën e dytë me disa shembuj nga jeta e profetit sallallahu alajhi wasallam për të ilustruar drejtsinë e tij absolute, i dheobet më të ti, për dhe të shokëve të ti. Wa sallallahu ala nabinë muhammad, wa alihi wa sahbihi, wa sallam atë eslimën këthira. Assalamu alaikum, u rahmetullahi, u belkatu. Bismillah, wa alhamdulillah, wa salatu, wa salam, wa ala rasulillah. Përmëndëm në pjesën, në fund të pjesës përë të emisionit, se të flasim në këtë pjesë të dytë të misionit për disa shëmb... disa shembuj për ta ilustruar drejtsinë e profetit s.a.w. me shokëve të tij. I dërguari Allahu salla llahu alaihi wasallam e shtrëngulli për kryer i, i drejtësisë absolutisht i përkryer. Në vazdim po jap një shemb për ta ilustruar konceptin e drejtësisë dhe barazis të barazisë tek ai. Në zbatimin e ligjit të Allahut subhanahu wa ta'ala i treguari allahut sallallahu alaihi wasallam urdhroi që ti pritej dora një keqbërseje, një hajdute, e cila kishte vjedhur një sasi që plotsonte kushtet për prerjen e dorës, sepse nuk pritej dora për një gjet vogël, por kishte arritur atë kuotën uh, për të së cilës uh, pritej dora me ligjin e allahut subhanahu wa taala. Ajo që kishte vjedhur, dhe kjo hajdute kishte i përkiste një fisi të famë shumë të njohur në meg, që uajtur uh, ben mahëzum, bit e mahëzumit. Një fisin dhe ruart e karabët, pra jo vetëm të koreshë, për në prgjësit e karabët. Mirë po të ashti kishte ardhur, kishte ardhur koa që vetë të vendose dretësia në vënd, dhe të zbatoj i ligji Allahutë së fanë o tala në tokë, të gjithë njerëzit janë të mbarabartë para Allahutë së fanë o tala. Dora e hajdute së duhet prerë, ende pse nuk i vinte mirë këtij fisi me pozitë lart në shoqëri. Njerëzit e atij fisi gjetën dikë për të ndërmjetësuar tek profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe pikërisht gjetën pikën e dobët të profetit alayhi salatu sallam, njeriu që donte profetin sallallahu alaihi wasallam aq shumë, Usam ibn Zaid, radiallahu anhu. Shkon tek profeti sallallahu alaihi wasallam për të ndërmjetësuar që të mos i pritej dora. Por profeti sallallahu alaihi wasallam nuk e pranoi ndërmjetësimin e tij a i zemrohet shumë. A i shumë sa Usama u pendua të ka lautë së fanë au tala dhe i kërkoj duke qarë ojë dërguar e lautë të lutëm, lutu e lautë së fanë au tala të ma falë këtë gjuna që bëra. Pas ta i dërguar e lautë sëllë allahu a.s. mi tha apo ndërmi të sonë për të më zbatuar një nga ligje të lautë së fanë au tala, i tha Usama së këto fjalë. Por kur doli para njërzve, tha, me të vërtet, në po ja për të më parë që më janë shkateruar, përshka këse ndërta kur vite njëri u me pozitë lartë, e linin të linin, ndajti nuk zbatojë dretësia. E ndërsa kur vite njëri u i dobët, zbatojë dretësia. Po për Zotin, në tha profetisë sëllallahu, në betua pra launë sëpënau të ala, për, sikur, fatimja bia e Muhammed, njëri u me i dashëp në zemën e profetisë sëllallahu, fatimja bia e Muhammedit e kështë e v Kisha për tja prejrë dorën asaj. Sahabët trasheguan dretësin, këtë moral të të dërguar të laud, sallallahu a reho sëlem. Ata i qiliruan vëndet se pari me dretësin. Nuk përdorën shpat, vetëm atë të here, kur ka qene do mëzdojshme përdore shpat. Historia dëshmon se banorët e këtyre vëndeve, që përkisni në feve të ndryshme, e sidomos në krishterë, me zi i pristin muslimanët, sepse nga të krishterët e tjerë në lojnë e tyre, ata kishin parë dhe kishin përjetuar loj e loj pa drejtsisht. E ndërsa muslimanët ishin të drejtë, e dini që muslimanët janë njërës të drejtë dhe gjykojnë me drejtsi. Dërsa drejtsia e trumbetuar sot, nga shumë vënde të zhvilluar a e demokratike përëndimore, esh një farsë është një trill e mashtrim politik. Po. Ata punojnë me standarde dyfishta. E ngrijnë zërin për veten e tyre kur kërkojnë drejtësi, por muslimanve u bëjnë pa drejtësi ditë e natë. Ëndërsa i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam bashkë me shokët ti, e tij na dhanë shembullin e shkërcyer të përkryer të dretësis njërezore. A ta ngritën shtetin e partës të dretës me kryqytet me dinen. Të gjithë shokët e profetit sëllallahu aleyhu a sëllem ishin të dretës, por unë do të veqoj këtu prisin e besimtarve umër bluhatabin radiallahu anhu Khalifen e dyt, pas e bbeqrit radiallahu anhu, i cili ishte per njerëzve më të drejtë. Umar ibn al-Khatab radiallahu anhu në kohën e Umar ibn al-Khatabit në Egjipt ishte guvernator Amr ibn al-As. Te Qumari shkonte shkonte Qumeri një krishter sepse e dinte se ai ishte i drejtë dhe do ta vendosnte drejtësinë. shkon ta ankohet për guvernator, për djalin e guvernatorit të Egjiptit, një krister. Dhe i thotë se djali i amrit në një prej garave të hipizmit më ndëshkoi, më goditi, më qelloj. Nga se kali im ja kaloi kalit të ti. Ai më goditi dhe më tha A nuk e diti ku shë amun? Unë jam biri dë njërës vetë ndëruar, krenoheshe me babajnë dhe në nëne vetë. Umeri radiallon hu kur dhjohën këto fjalë, zemrohet shumë. Dhe urdhëron me njëherë guvernatorin e Ejiptis që të vi bashkë me djallën e ti përdore, ati, në Medine. Një larkësie e madhë, por du të vinte pa tjetër dhe kur arinë në Medine, Amrë Bnuasi bashme të birin, umeri radiallahu anhu, i jep shkopin këtiti këtiti kërishteri egyptian, dhe i thot, godite atë që të goditi, qëloje. Në të njëtë në masë, me dretësi, i kërishteri filon ta godas të qëloj, i më birin Amrë Bnuasit, Dërsa umeri duke par, atë dhe thot, godite, godite që loje, birin e dypiklimeve. Pastaj, duke qërtuar amrin, i tha të fjalë që duen shkruar me gërma ari. Tha, që kur kështu i roberuat njërzit, robrit e allaut së pana o tala? e ndërsa nënë atë tyre i lindën të lirë, pris si besimtarve u mërë mërë mërë khatabi radiallahu anhu, flinte, post hies si një peme, i pasë qëshëruar nga truproja. Sepsa i kishtë ndërgjejë gjithë të qetë, i patrazuar, nuk i kishtë të hyrë në ha kujtë. Ndërko, më bërin, i deleguari, i perandori persian Kisrës në kryqytetin Islam në Medine, e nuk e gjenë umerin në shtëpi dhe i thonë se është dikuo fle poshtë hies një përme. Kur shkonë dhe i gjenë në këtë gjëndje, a i nuk e përmbajti veten dhe tha, u dhoj që dhe gjukove me dretësio umerë Pra ndraj, fli i qetë dhe i sigurt. Besimtari duhet i të njëri i drejtë. A i dëshmon të vërtetën dhe i gjukon gjithmon me drejtësi. Qofte dhe kundër vetës e ti. Qofte dhe kundër prindër vetë të ti. Familjes dhe të afrëmve ti. Qështje e mbajtjes e drejtësis nuk është aqe lehtë. E drejtësis në gjukimë.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 I dyti që do të futet në zjarra është ai i cili edhe pse e di të vërtetën gjykon pa drejtësisht. Famë se çështja e gjykimit nuk është aq lehtë sa mund të mendohet. Ai i cili është ngarkuar me pozitën e gjykatësit duhet të jetë i drejtë. Dhe ti dëgjoj të dyja palët kundërshtare. I drequar i Allahu sallallahu alaihi ve selam thot kur dyku ndështar ulen para teje mos gjykon në favor të njërit pa dëgjuar edhe palën tjetër, pa dëgjuar tjetrin. Ndërsa Omer ibn Khatabi radiallahu anhu ka thënë kur prezantohet para teje njëri prej dy hasmve, dy armiqjve, që ngrindur dhe njëri i ka nxjerr njërin sy, mos gjyko mos u nxito, po qendro përmbau, gjyko me maturit, deri sa ta dëgjoshën e tjetrin, ndoshta këti të dytit, ja ka nëzirë të dy asyt. Hadithi që do të përmënd në fund të këti emisioni, është një prej haditheve që konsiderohet si hadith bazë në fushën e shëriati të drejtsis islame i drëguarja laut, sëllallahu aleyho sëllem, ka thënë, vërtit, ju prezentoheni parameje vini të kundë, të prezentoheni për shkakt nëse kini do një mosmarveshje, mesjush, dhe prezentoheni të kundë për t'i zidhur ato. Do shta, disa për jush janë morator më të gojes dhe me oratorin e tyre, arin kështë çetm binde të mbindit, mambushin mendjen se kanë të drejtë. Si kanë të drejtë? Sillin argumenta të fortë. Për pasoi u ngjokoi në favor të tij. Duke u mbështetur vetëm në atë që dëgjoi, nga se un nuk e di se çfarë ka ndodhur në të vërtetë, vetëm nga ajo që çdëgjoi. Tetri nuk e mbron dot veten e të, të treguohet, ta tregoj me argumenta bindës se ai ka të, është në të drejtë. Por, thot profeti sallallahu alaihi wasallam nëse dikujt i kam dhënë hisën e vllait të vet të mos e marr atë sepse nëse bën këtë ta di se ka marr një pjesë prej zjarrit lutim Allahun subhanahu wa taala Zotin e lartëmadhëruar na bëj të drejt në gjykim të na bëj të drejt në fjalë në fjalë dhe në vepra në vendime qëllime dëshira premtime në jetën tonë, familjare dhe shëqërore, e lusa dha unë së fa në utalat gjithë na falë gjynahet, o Zotë hynë, ne e kimi bërë shumë pa dretësive të vetona, nëse ti nuk në farë dhe nuk në mëshiron, atë herën e do t'jemi pre të dëshpëruarve. O Zotë hynë, mos i lako zemra tonë nga e vërteta pasi që i drejtove ato, të lutemi o Allah. Në dhoru nga mëshira jote pakufishme, vërtet t'i e gjithë dhurues në jepë gjenetin dhe në mundëso qdo fjarë dhe vejpër që në afronë dreti të lutëm jo Allah, në largonë nga zjarë i nga qdo fjarë dhe vejpër që në afronë dreti. O salallahu ala nebina, muhammed ala ahari, o sahbihi, o salamat e slimën këthira. Alhamdulillahi, Rabbil alamin. Oh.